Ja, nu är vi sunkade. Så vi har jag spelat in, och det, det vet jag inte. Okej, okay, ska vi starta i Jag menar, vad är detta för är en amatörpodd egentligen? Ge en varm applåd för podcasten Dingel. Nu är vi. Nu är vi seriösa, här. Nu är vi på det elfte avsnittet av podcasten Dingel. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Det är Tack. ni som ska tacka Idag har vi, vi har slide här Vi har eh, Nisse, Yo. vi har Dämpa Och vi har, fan om jag Anton också Jag har tänkt, tänkt på en grej Ja så? Ja. Det här med att man Som du gjorde nu Vem sa du välkomna hit till? Till oss eller till de som lyssnar? Till er, för vi har många lyssnare För att vi är ju ändå medlemmar av podden Varför är vi då välkomna? Är inte vi alltid välkomna? Ni är välkomna, välkomna är vi... på min nåder i den här podden <laughs> Men du ska ju inte säga någonting, dämpa Du säger ju i introt ge oss en varm, ge en varm applåd till podcasten Dinkel. Så sitter vi och applåderar. Ja, det är väl jag. Jo, men vad fan spelar det för roll? Applåderar som jävla särskuldeklass på. Ja, men det är ju bara för att Dampa ska känna sig hemma. Precis. Nej, äh, jag, jag störde introt. Kört. kingen. Ja, -kingen. hade vi något inte. <skratt> nej, det är väl detta i så fall. <skratt> ja, Kommer kom ni ihåg när äh, vaknade med The Yeah, ja, mm. jingelmannen. Ja, jingelmannen. Visst var det så han hette? Jupp. Yep. Okej. Okay. Yep. du få bli gingermannen nu då. vi <laughs> kräver en ny jingel. Till, till, ny, ny. till nya fasta inslag varje vecka. Fan har inte han Niklas med inget nytt fasta, fasta inslag denna vecka. Ny ginger varje vecka. Det också. Dämpa hade ett förslag om att vi skulle snacka idag den första seriösa podden Vad eh, tänkte du ha för ämne idag Dämpa? Ja, ja, det, det fanns väl egentligen två ämnen att ta upp Det ena kommer jag på Det andra kommer väl alla överens om Tänker jag <gör> Ja <gör> okay. just det, ja. vi hade någonting som vi skulle snacka om allihopa. Vad var det då? Ja, jag, jag, jag, jag kan ju ställa frågan <gör> så här Vågar ni åka buss numera? Ja, Nej, jag, inte nu? jag är livrädd Ja du, du är livrädd <gör> ja, fan, det... ja, ja, ja. De där jävla sätena alltså Mm. Det är den där, ja. Ja, har någon det... ålders kollat de sätena vill jag veta. De ser ut att vara <skratt> i alla fall bra. Jag... Brixmundi, i alla fall. Klart. Jag tycker det ser jag... ut som att det hämtar från typ någon kalankarting att det är spökplumpen och hans kompisar som ska åka någonstans. <skratt> ja, jag tyckte också att det såg ut som spökplumpen först. Mm. Eller den här, vad fan heter den, i Mumin som Morran, Morran. morran. morran, ja. <skratt> morran. <skratt> <skratt> ja, Morran tycker jag så. Men inte det... helt olyckligt. Ett skämt som ingen kommer förstå varför vi åt. Den här podden är ju enbart Intern skämt har jag listat ut Efter att ha lyssnat på, eh, Några avsnitt Ja, det, ja. Det kanske, man kanske skulle ändra Beskrivning till det En podd med... Intern skämtspodden mm. ja. Det är alltså inte skämt Om interner utan <laughs> Jag älskar det Jag älskar att du gick dammvägen där. Den som ja, fattar ja. ett intern skämt Får alla våra Patreon-pengar så kan vi säga den är... Pengarna som kommer från Mattias Ja men okej okay. <laughs> <laughs> <här> inte, inte bara jag Vi har några mer organ På Youtube menar ja. men, men så kan vi säga N När någon fattar internskämten i den här podden Då ska jag börja ta betalt för podcast <här> Då ska jag börja tjacha för avsnitten På Patreon Säg det som en morut På något sätt, jag vet inte hur Men Ja, men i alla fall, vi kan förklara bakgrunden att eh, vi har det inte rasistmän lade upp en bild på tomma bussäten och eh, trollade en eh, rasistisk Facebookgrupp. Jag vet inte vilken Facebookgrupp de lade upp, det är ju tjej. Eh, jo, det var, folk... det var den ja. eminenta Facebookgruppen Stoppa maktmissbruket som vann en med av någon konstig anledning. Ja, inte var <laughs> var det var ju ovanligt att du att du visste vad den hette, Limpan. Ja, men de, de, de la ju upp den hette X. ju det. Ja, Limpan X, känd från Nordfront. Ja, ja just det. Hur kunde jag? Kunde jag Nej, men det hela började ju med att det var någon snubbe som lade upp. Det någon norsk rasistgrupp. Yes, det var det. Um, det fick spinne... Stod fram på... Det var BBC eller det var utländska sajter också. Mm. Och sen la Simon Andersson som är... Eh, vad han nu är. Men han är i alla fall med i inte rasistmän. Upp den på... Ja, den där gruppen. Sen tog det hus i helvete. Ja. Och det är, ja, det... Det är så... så, så Okej. Okay. Tittar man riktigt snabbt på den, framförallt om man ser den på en, alltså en minimerad variant, okay, då kanske man kan tro att det är folk som sitter i burkor på de här sätena. Jag trodde det första gången jag såg den. Mm. Ja, men du är från Dalarna också. <laughs> <laughs> men förstorar man upp den på en, alltså en dator så är det inte, inte en chans att du, ser att, alltså, att du misstar det om du faktiskt tittar en gång till på det liksom. Nej, nej, nej, nej, alltså, nej, jag fann inte säga att det var ju så här någonting där lät en slide såg det och då bara, Mamma och pappa tittar Folk i hela kläder De har ju tagit mörka gardiner och bara över sig och börs på det vis så inte ska vi de få åka runt i vårt jävla land med så <laughs> Jag tänker som en Det var inte slide utan det var en generell som hade rasistiska åsikter <laughs> Så kan tänka att det Ganska skönt sanning va. Inte ett dugna då. Obehagligt när det så. Alltså. Ja. Nej. Jag känner en kall kå. Inte För första så pratar jag riksvenska Så att så där låter det låter inte när jag pratar. Ja, du är ju riksvänska. Jo, vad heter han? Han från Orsa. Han spelar för jordbruk. En sån här. En sån här. En sån här. En En gång i En sån här. En sån här. En sån man bara En gång i livet tänkte jag. Så jag här. tungen och ta den. här. gör det är kul. Leo, <laughs> karol de Moreira, vi tar en riksvenska vi. Ja. Gunde, hej, hej mamma och pappa. Har det så kul på restaurangen. <laughs> Brukar du hänga med dvärgar också på, i Frankrike Det är ju gunde. Jo, vars. <laughs> skynda, skynda. Ni ska antas näte gunde också. När jag var yngre så tyckte jag att en, att de, en av de där dvärgarna var ganska lik gunder. <laughs> det var en som var lite knubbig och sen var det en som var typ lite längre och smalare. Lite sexigare också. Ja, ah. ja, jag känner. Så en var ju typ en miniatyr laboul och sen var det en som var miniatyr gund. Vad <laughs> det så? De kastar dem kanske? Vi måste ha någon som kan... Uh, ta La Bulls plats när han går på semester. <laughs> och så filmar vi honom jättenära istället. Eller vi skaffar en miniatyr gonggong. Uh, -gong. <laughs> det, det som är skönast på just den här spökbussen om man kan kalla det. Det är just ifrån den, den norska gruppen som laddat upp då är det någon som har kommenterat och jag översätter då till svenska för jag kan ju inte uttala mocke. Skrämmande. Inte möjligt att se om det är en man eller kvinna och det, om det är möjligt om det är hauger med själ, själ, stulna valor under lakenet eller i värsta fall vapen och bomber. Mm. Ja men det vet man just... inte. Man vet inte vad som jämst i sätet. Nej. Mm. <laughs> det har det, ju det, faktiskt Det är ju jäkligt misstänkt att en hel bussbas skulle vara helt tom också. Men något, sen, något vet vi, sen, sen vet ju inte jag eh, om bussbolagen eller bussägverken har snort tyget. Det kan man inte heller riktigt vara helt tunna på för jag har inte källa <laughs> på det. Är det lasse tryck på det eller? Har de rånat Lasse Åbergs garderob och klätt <laughs> bussätena. Yeah. Men jag tycker det är jättekonstigt att de i, i den här facebook den svenska då, att de säger att det är sopsäckar. Jag, jag fattar inte hur de får fram det. Att de, Nej. Att de, att de skulle ha en sopsäck bara precis över liksom nackstödet och sen bak bakpå. Det, liksom. det, ju... det kan ju vara för att de är trasiga eller de är smutsiga eller att någon har suttit på dem som är smutsiga. Ja, som, Alternativt sett att de vet att smutsiga personer Kommer sätta sig där, det kanske är hemlösebussen Vi åker och upp alla hemlösa ja, Då plastar vi in sätena så att vi kan använda Till normalt folk efteråt ja, ja, ja. Det vet man inte För det är någon som skriver där, vad förstår du inte bilden Och så svarar Bengt här Någon har lämnat sopsäckar på en spårvagn Och sen svarar Tina Någon och så. E Bengt sopsäckar Så att då är det alltså någon, någon som har tittat på bilden Som inte fattar den Och antagligen inte fattar den för att det är ingenting att, att fatta men då har Bengt valt att gå in Och tittat noga på den här bilden Och ge en förklaring att det skulle vara så uppsäkra, För att det är en rimlig förklaring På, på vad fan som händer i den liksom. Nej jag fattar Nej det, det är märkligt alltså Utstyrs måste förbjudas Förädiska naiva politkov begriper, begriper de inte att vårt vackra Sverige Dras in i mörkret punkt Frågetecken in i parentes av <laughs> Så Tros. <laughs> det var bättre för. Ja men det var bättre för när det var häst och droska. Då visste man då var inga jävla klädda säten. Men vad fan men vänta nu har ni, har, har ni hört Hassans sketchen om han fick 54:ans buss i 40% Ja men då, då ringer han och säger att han har fått en buss och han vill ringa och kolla med bussbolaget så att allting har gått rätt till. För han sa att de hade köpt en buss med mina poddar, lite tjejer, som de likväl har snott en buss. Det är kanske en sån grej där att en tom som är på väg till ett 40-årsfest man ska få buss i ett sen. Då är det ju rimligt om man har tomt det. Det hade varit konstigt att ge bort en buss med passagerare i. Om inte de har köpt biljett till en 40-årsfest. Men det är rätt sällan man gör det när man Ja, det, är inte, det är inte ofta jag kliver på 40-årsfest nästa stopp. <laughs> Jajamensan, vem är, det, är med det som fyller år? Ja, det vet jag inte. Det kan ju vara vem som helst. Det är inte säkert att det är idag heller så att man får åka runt <laughs> till. precis. Det är rätt mycket på vinster och förlust man går på om, med en sån biljett. Ja, limpan fyller snart 40 va så att, uh... Ja absolut så det, det kan vi ju Sätta på bussen nu så får han åka runt i någon gång men det... Det är Frågan är ju det för jag, limpan är ju lika gammal Rent åldersmässigt inte mentalt, Nej mentalt är, några, okay. några decenni... men, mentalt är det Men mentalt är du yngst här ja. Nej jag skulle vilja på att sätta äldst Jag ändå en fru och två barn Jo men det har väl inget med Den mentala statusen att göra Det var viktigt att påpeka en också <laughs> <laughs> en slide. En slide. Men vilken månad fyller Olympusen i år? Olympusen fyller jag i januari Ja då är han ju absolut okay. helst ja, det, är på, det. på tal om, ja, men på tal om här, En fru Jag har varit, spenderat Några dagar ute i morfars sommarstuga Och det är ju väldigt dålig täckning Så när jag satt och sket så fick man ju ta Första bästa man skulle göra Så då hängde det en dagsbok där men mm. Som ska vara lite roliga historier var Varav en rolig historia som tog upp en hel sida Det var att en kille hade två fruar Han hade varit gift i 25 år med en Och 23 år med en Och så stod det i vilka ställen det var Det var hela historien Okej, okay. låter som den här podden um, det... Ja, fast vi har inte tryckt det här Vi har inte bänkade har, har vi en hängiven <laughs> lyssnare som kan transkribera de här avsnitten och ge ut som bok så får ni behålla hela intäkten själv. Ja, ja. Nej, vi, vi har inte tryckt det här Anton, vi har lagt ut det på en internationell plattform så att alla i hela världen kan komma åt. Ja, ja men det är Vi i stora i Australien. Oh, ska vi, vi gör en sån jävla abbakt abba säger att vi, blir, vi vi hoppar över Sverige och Japan, vi blir stora i Australien. Hej och to till podcast Dinkle. Nej, nej, nej, om vi ska bli stora i ett oss land. Give us a warm applause for the podcast, Dinkle. Sk är det ett land vi ska bli stora i så säger jag Vatikanstaten. Ja, den det försäkringen, vi är den enda podden som Påven lyssnar på för att vi <laughs> talar svenska och, och det bygger ju på latinska språket, så att, som alla andra <coughs> språk att <gör det>. ja. <coughs> Är vi Sveriges enda Pobe-exklusiva podcast? <laughs> ja, men fan, Poven har ju Twitter-konto. vi måste börja twittra till Poven. Bara, hey, the Pope, why don't you listen to our podcast? We are totally christians. Our Popecast. <laughs> yeah, our Popecast. Ja, det får vi oss yeah. nästa, Popecast. Jag har ett litet tips till våra lyssnare Jansson? Om, om man gillar att slåss Gillar att fightas, Då kan man åka till Göteborg den 30 september Vad är det som händer då? Nej, det, jag vet inte Men man kan åka dit och slåss bara Ja, och sen kommer det ju vara En jättestor demonstration med nazister också Men det, det, det, jag säger inte att man ska slå nazister Men man kan åka ner till Göteborg den 30 september Om man vill men... Oh, men då kanske man får chansen att slå lite vänsterextrema också Ja, Eller att man får slå man limpan. Win-win. Man åker dit som en politisk vilde och slår båda sidor. Vifta fritt åt båda hållen. Det tycker jag är ja. bra mot. Eh, slå limpans så, bröder. Vi vet inte vad politisk vilde innebär. Det innebär inte att man är lite politisk och vild. <laughs> Eller? Alltså Nej. jag tänker mer det. är väl bara en här inne som har varit politisk aktiv va? <laughs> ja. Yeah. Men jag känner Officiellt, att Mattias då. beskrivning av en politisk vilde inte riktigt stämde överens, va? Jo, men det är väl att man sitter i riksdagen och röstar lite som man vill. Och kommer från andra sidan muren. Ja, <laughs> precis. Yeah. Jag hörde ingen, inga protester, så att det, jag Men jag, var, vad är en politisk vilde då, Anton, menar du? Ja, det är ju inte som, som Nisse sa, att man, om man är lite politisk vilde, att man åker ner och slåss med rasister. Det är... Och en <laughs> Och en det handlar väl mer om att man sitter i riksdagen utan parti. Eh, det, men det låter väl inte alls lika roligt? Det låter ganska sorgligt att det faktiskt var en <laughs> Ja, man har hamnat i riksdagen och så får man inte vara med och leka med de andra partierna. Man sitter där helt själv. Sitter man i mitten ja. eller sitter man ute i kanten utstött eller hur fungerar det? <laughs> sitter man på en pall bredvid talmannen eller något? Så, uh, får man uh, räcka upp handen Och försöka få sin röst Medan som coola killarna spottas nu i taket Och uh, slår en, eller. Är det så när när, när när riksdagen går på utflykt Så får, får den här politiska bilden hålla talmannen i handen För att han har ingen annan att gå <här> Exakt <här> <här> Eller talkvinnan Eller talkvinnan just det. Men det är fan <här> märkligt, det är aldrig någon som sätter sig i talarsolen <här> Ja Kriper in där det kommer en koja under Nej, inte det går, är det inte hålig Och sen är det ett litet bord för Där man lägger sina papper Det är där den politiska vilden sitter I kojan under Alltså hade jag hade velat se någon som ska vara En coola, tuffa, mellanstadielärare Som hoppar upp på katedern Fast hoppar upp och sätter sig i talarstolen Och är lite avslappnad bara, <här> nej <här> <här> Sitter med, med trasiga jeans Och mm. vart ja, hår precis. Kanske har en akustisk gitarr med sig För att skärma de Men Ser och... lite ut som mig Så här, Håret i tos, trasiga jeans, någons liten tisha precis. Harry Potter-tateringar Ja, exakt, tateringar, mm. jag har sagt, tateringar och... Fan, jag fattar hur det är Vad som är, va Fan, jag har också varit ung en gång i tiden Så <laughs> inte man säger det i riksdagen är inte en ung förutom Gustav Fridolin <laughs> <laughs> Jo, fast alltså, Man får ju sätta dig Kontext och parentes Alltså Den som säger det här Det är någon som är 75 år gammal och någon Som är 50 Som är ung och bild som ni är ja, Fanfrid och din har varit ung, ung nu i, fan, I 20 år mm. Han riktar in sig Speciellt till de här politiska bilderna För att få dem under kontroll Den enda som kan, som kan få dem ja. att sköta sig De har istället De har ingen särklass som har politisk bild är dag, Där alla politiska bilder får vara med för De ska tydligast, de ska inte rösta så Wildly crazy att mer följas till det Sommaren så får de åka på båtresor till Gotland För att lära sig jag tänker mig The Breakfast Club fast i ja. riksdagen. De har råkat på kvarsittning på helgen. Ja. Sitter där i kaffeterien. Talmannen sitter där. Måste försöka ha koll på dem. De mm. jävla politiska bilderna vill inte bete sig. De springer runt överallt. Kastar papper och sånt. Byter departement med varandra när man inte tittar på. Liksom. Men nu ska vi se, vad heter han... Ja, uh, vad heter han som spelar? Han uh, lärare nu igen. På Gleason. Det är talmannen som sitter där och kommer in och skriker på dem sen. Nu röstar ni med resten av det här jävla gänget! Hej, vi vill dö. Vi röstar på vad vi vill. Vad vi känner för. Fuck you, fuck systemet. Hur många politiska bilder har vi nu? Någon som Gustaf Fidolin Typ spelar han Tönten som skri Som inte gör <laughs> <Ja. läxan. laughs> Kent Ekeroth <laughs> är han <här> <här> Kent Ekeroth är, är han Badboyen <här> <här> <här> <här> Som bara tänder den på sina skor <här> Och vad hette hon Sossen som sa att hon gömde Vad det är Ester Valröster i Kristianstad Hon är den töntiga tjejen Va? <här> ja <här> Det var ju någon, hon, hon gick med i Social Socialdemokraterna Jag tror det var i Fan var det nu i juni Och gick av i juli Alltså det är verkligen den kortaste politiska karriären någonsin mm. Aha, Det var i ju Blekinge Just det ja. mm. Jag kan att vi har tre stycken Politiska bilder i riksdagen just nu Vilka är det? Margareta Larsson från Sverigedemokraterna hoppade av den 30 september 2015. Anna Hagvall från Sverigedemokraterna hoppade av den 5 december 2016. Och Patrik Reslob hoppade av Moderaterna den 17 maj 2017. Nu är han medlem i Sverigedemokraterna, men han är i riksdagen, så då är han politisk bild. Sandra Ackefjord hon. hon. var i Bläckning. Ja, precis. Sandra Ackefjord? vad fan, hon var ju Moderat en gång i tiden. Jasså. Om jag är helt ute och cyklar. Hon berättar upp att hon och hennes mamma gömt gömt Sverigedemokraternas valsedlar i förra kyrkovalet. Det är viktigt. Det är kyrkoval i, nu i höst, va? så att det, det är viktigt att ni röstar. Om man... jag, jag, jag röstar jag, alltid. Jag får mm. inte rösta idag. Får du inte Nej, har, du jag gått gått har du gått ur kyrkan? Ja, det, har jag. det hade jag med gjort om jag inte hade velat komma tillbaka som sommarjobbare under mina studier. Poddens bär, var ju det ju limpan. <laughs> ja, precis. Jag väljer att gå ur kyrkan på. In... Måste du vara med i kyrkan för att få jobba där? Ja Det känns ju lite fel om man en kyrkavaktmästare Inte är med i kyrkan Men är det att du måste vara i svenska kyrkan Eller räcker det att du är med i en religiös samfund? Kan du gå med i IS? Svensk... Det det. Svensk... Kan du gå med i Jovas? <laughs> svenska kyrkan för att jobba i svenska kyrkan. Okay. Nej, för annars, jag menar, rent teoretiskt sett har du tro på en högre makt och liknande och ändå är eh, några religiösa i grund och botten så skulle det, liksom, väl en muslim kunna hjälpa till att gräva gravar alltså för man, man har ändå den här gemensamma åsikten om att det, det finns något högre väsen och man ska ta hand om sina döda och så vidare och så vidare. Och så vidare. Högre vitmakt, makt, Ja, ja. <laughs> Jag har ju två gudar va? Och det är ju Alessandro Del Piero och Thierry Henry. Men jag tror inte att det räknas. Nej, det är för uh... tönt att svenska kyrk. <laughs> vad är det för nåra ens? Jag hörde det några det... italienska fotbollsspelare eller vad är det? En italienare och en fransman. Okej. Okay. Uh... Skitsport. 22 böger som springer efter en boll och inte kan ta en <laughs> Oh, och ja, tackar jag vet att e jag är e-sport det är mänlig män va Sitter ner ja, i källar hos morsan, dricker svett, vägrar duscha Tjäna ja. miljarders 20 oskulder Som sitter och dricker joltkola på ett land mm, Ja, men det är väl Är det inte Det heter okay. joltkola nu ja. Förlåt min okunnighet mm. Mm. Är det inte muslimerna som har det Att de tror att när de dör uh, i Islams namn Att de får 72 oskulder Mm. Jag tänker att det är 72 datanördar alternativt till Dungeons and Dragons tentar. <laughs> oh great, you're here! You, you have, we have two characters you can choose. You can, evil. you can either be a female paladin with a full leather armor or a priest so you can heal off whatever. Not something Någon random snub som går in någon random oskull som går in och sen skriker Leo! Jenkins! Ja, precis. Alla skrattar utan att han som dog för sitt, för det han tror på. <laughs> det skulle jag vilja se i en, liksom, vad ska man säga, alltså en klassisk sport. Någon så klassisk lagsport, att någon skriker Leroy yes. Jenkins och bara kör. Ja, men alltså är inte e-sport. Alltså så här fotboll. Sån ja, vi... spark och sen bara en som har nu, ja, nu sätter vi igång, vi rullar. Och så bara, men hade man, Första man gubben köra? så får bollen bara sätter iväg mot, mot mål och blir nersparkad <laughs> efter 10 meter. Men kan man inte köra det eh, klippet när vad fan, den här dansk jävel springer in på fotosplanen? Och <laughs> uh, gödsar Lägga på Leroy Jenkins där. <laughs> ja. Fast, nej, vet, vet ni vilken sport det hade varit, blivit mycket mer intressant i? MMO. Curling. Ja. <laughs> och in. Halkade först man gör. <laughs> Och sen bara skickar iväg den innan de här städerna är redo. <laughs> Men det hade varit kul. Man är på lekten och så man lyckas ta sig ner som man är bakom någon så ska jag skjuta det här ja. klotet. Och så är man bara överkropp så man springer och kastar sig och så kör man sälen. <laughs> <laughs> Sällas in i Rakt in i. Sällas in i manområdet och, och pötter bort alla kul. <laughs> Och så har man tagit fel på hela allt så man springer in där med en kratta Istället för repa och upp isen ja, ja, precis Man har synkat ihop några personer Så att eh, vi säger till exempel att Dämpa springer om kratta Nej, vi ska inte ljuga Jag kastar mig in på min fika Glider in Glumpar en slide Och Anton kommer in med borstar Och sopar framför mig Som att jag borde göra curlingklot Ja eller som i, som i galenskaparnas curling sketch med tamsugaren istället. Mm. Just det, ja. <laughs> Så får man inte göra om det inte är det enda sättet man kan vinna på. Ja. <laughs> det Vilka... får han bara göra med man har tillstånd. Det är att han har det. <laughs> Vilka andra trädgårdsforskaper gick man ner innan man kom fram till att kvasten var bäst då? kan exakt mm. kanske. Uttrasa. Ja. Jag tar ska det var varit fett drivsäck. Inte tycker bara på ryggen kanske. En blöt golvmop som fastnar i isen. Den kan också <laughs> frysa <Friser> fast. <laughs> <laughs> det är det som händer att de sätter sig bara i vägen. <laughs> det blir, det blir lägger sig slalom. som ett, ett hinder mitt på banan. <laughs> det blir slalom curling. <laughs> det sitter golvmoparna överallt. Där kan vi ha den här uh, Sweevel Sweeper från TV-shop. Ja. <laughs> vad heter det? Roomba? Det en Roomba som jag kånt har. Han så jävla långsamt, jag inte. Jag ska vänta på det när han byter sig. Försöka sätta, alltså de byter upp stenarna mot Roombas. Försöka sätta dem där, skicka iväg dem på isen. Och hoppas att den... <skratt> så superinse själv i må. <skratt> jag har angla och, och spridit ut massa smulor på på is <skratt> dem. Jag kan limpa sanker och upp dem. <skratt> ja. Så kör man tills ficka ne batteriet är slut och den bara dör någonstans man ser mycket pengar får. <skratt> <skratt> ja, ja, ja, nu, nu blev det för dumt nu gör vi vidare att. Nej, men jag, jag, jag tänkte, tänkte, tänkte så här att... Fy jag vad fan heter filmen? Jag hade det ju på tungan. Tillbaka morse. till framtiden. Nej, det, fin, det finns ju någon film. Tillbaka Minority, till Minority, Minority, Minority, la, la, la. Minority Report. Precis. Där åker de ju... Nej, Minority Report. Där kan de ju förhindra mord genom att åka... Jag tror att det är framtiden, va? Ja, precis. De säger brottet in det sker. Precis. Eh, och då tänkte jag att om man skulle göra så i teorin fast åka bakåt i tiden och eh, kanske inte ändra ett brott men om ni fick väl val fritt åka tillbaka i historien vilken historiskt monument ni vill och vara monument. med ja det behöver inte vara ett monument men vara med under en historisk händelse och antingen bara låta det vara men ni vill vara med eller ändra någonting Va vad skulle ni göra då är det okej med jag börja? Ja, ja, kör Jag hade åkt tillbaka till den 29 november 1947. Alla var och lyssnade, vet ju precis vad som hände då. Ja. Men för visst. de som är på podden kan jag förklara. Skapandet av Israel som judisk stat ja. Det var FNs generalförsamling i New York USA som klubbade igenom att då skulle Israel bildas. Mhm. Mm Eh, och jag hade istället åkt dit och sagt att gör för i inte det eh, För att de kommer inte bli så mycket glada för det De fortfarande var de precis lika gnädliga som de är nu Så kommer fortfarande ta upp 60 år gamla eh, misstag som vi gjort Istället för alltså, att skapa ett land till eh, Nej, ja nästan För jag tänkte ändå att man skulle förespråka att Sverige skulle ta över den. För vilka var det som var neutrala, glada och klarade sig bäst i de andra världskriget? Jo, det var fan Sverige. Så, så vi därför... skulle ha Sverige som vi är idag plus Israels landsmassa? Jajamensan. <laughs> Jaha, du <då laughs> tänker så. <laughs> <laughs> <laughs> det är land som inte var med och kriga ska få landmassa. Det <laughs> Så krig fungerar. Ja, men vi vann ju. Ja, vi, vi, vi vann ju. Vi skötte oss i var väl kriget. neutrala också, eller? Men är ju, vi är Sverige, Schweiz, det är ju samma land enligt många Ja, vet, precis mm. vi alla Ja, ja, ja, vi får Schweiz också som andra <laughs> Ja, men jag tänker att eh, Schweiz och Sverige kan, vi kan ha Alltså, Schweiz kan vara som eh, Svensk, eh, vad är Svensk förort Europa Eller så byter vi namn på landet Till Schweiz, Ja, eller Sveichen The United Kingdom of Schweiz, <laughs> Nej, inte United Kingdom The Kingdom of Sweden <laughs> <laughs> ja, Jag menar, för då kan de få vara en del av oss Och så tar vi Israel Och så lever de våra seder Om att man knyter näven i handen Och inte gör så jävla mycket liv om sig För då hade det fan inte varit krig där Hade vi betett oss som Palestina och Israel Då hade vi fortfarande varit i krig med Danmark Ja, det vill jo, det är, men äh, det, det även, även, om vi, även om vi hade åkt dit och knipit käften så hade väl palestinarna fortfarande varit byttare. Palestinarna <skratt> som vi kallar <skratt> dem för. Nu tänkte jag <skratt> dra ett ä, intern skämt som rimmar på Palestina. <skratt> men alltså, vi kommer dit med <skratt> vår välfärd. Vi kommer dit med våra vettiga åsikter. Jag menar, de hade varit glada. Bara, vänta nu, får vi fri sjukvård? Jajamensamt. Den där vi kräver av er är att ni ska jobba, hålla cheften och tro på det svenska folkhemmet. Och betala skatt. Och betala skatt. Jag precis, betala skatt igen. Men skatten får ju ni tillbaka genom att vi hjälper er att bygga de här jävla sketvägarna. Eller, och ni kan få skatteåterbäring. Ljus. Ja, precis. Skatteåterbäring. Eh, vi kommer, de kommer få Torben... Fjör, vad heter han? Tolkien Göran Persson. Ja, är Han har ju mycket senare. Vad fan ja, precis? Kan det de? Ska du se Ska in detta det För att de, de kommer få till upphöjpun som statsminister i framtiden. Nej <laughs> ja, ja men pa palestinerna och sekten vi, vi kommer att ockupera lite av land här Men om om 20-30 år då kommer de få en god upphöjpun för som statsminister. Så, så, kan, men så, kan, det kan det också leda till att vi får den statsminister som har ett mycket roligare mycket, massa titlar som i Game of Thrones så att det blir liksom Lord Statsminister of the two kingdoms eller hur många vi nu har Tre Protector blir det, och, tre blir det ja. jo, Statsminister of the Free kingdoms Lord, Protector of the three kingdoms <laughs> kingdom. Switzerland <laughs> no, alltså, ja, Det ja, hade had kanske varit lite raballer de första två, tre åren Sen bygger vi muren och så blir Night Nightwatch ja <laughs> <laughs> Nej, men, och sen har vi liksom vården ward, av Israel, Palestina och en vården av switch. Absolut, det kan, vara, det kan kanske bli lite oroligt i en två, tre år där, men sen kommer du ändå att se att, vad fan det här med fika och man tar det lite lugnt. Man håller sig från varandra minst en meters avstånd när man står och väntar på bussen. Alltså, det, det är ganska nice ändå. Och sen kommer de, när det på solen och kan man åka upp till Norrland och vara i evigt mörker fram till maj. Från augusti. Och då hittar man ett perspektiv på livet. Att bara, fan, det är rätt gött person. Fan, vi är inte så jävla olika ändå. Vi gillar varandra. Det är gött att betala skatt. Man kan... Man, vi får någonting ut av det. Vi kan ja. vara renrasiga. För det är nog 47. Vi hade ändå Rasbiologiska, äh, rasbiologiska institutet. la ju precis ner. Så att de tankegångarna finns ju ändå. Men alltså... Till, till slut så kommer det nog ändå lösa sig Ja precis, och, så, så. och skulle det bli några problem Där framåt, 80-90 där någonstans Så kan vi bara skicka ner Birgit Friggeby Och så kan de stå där och bara säga Och så löser det sig Ja men precis Nej men där har vi en, där har vi en lösning faktiskt För Fan att inte det? vi gjorde det Eller du gjorde det så, jag, jag, jag, Ni som lyssnar på det här nu det kommer att vara ändrat. <laughs> För i framtiden så kommer jag, eller någon annan, som kanske kan något, uppfinna en tidsmarkin så att jag kan åka tillbaka och göra det till en svensk start. Men äh, Dämpa, vad skulle du då åka tillbaka till? men, men så här... <hör> Först lite faktagranskning bara Att Rasbiologiska institutet eh, Har aldrig lagts ner Utan det har bara bytt namn Och det gjorde det 1958 Heter Skyttsamma? det Biologiska museet nu? Nej, nu heter det Fan heter det nu Nu heter det eh, Insti Institutionen för medicinsk genetik Och KTH Precis <laughs> ja. eh, Det är där man gör i Uppsala Nej men så här, eh, jag har bestämt mig att vi ska åka Väldigt långt tillbaka i tiden Alltså mm. riktigt långt bak till den tiden då man upptäckte att man kunde göra vin eh, jag vet inte hur långt bak det är jag försökte ta reda på det men jag har inte hittat det men vi ska åka tillbaka när man upptäckte att man kunde göra vin ja. och jag tänker inte att vi ska förbjuda eller förändra vinet även om vitt vin kanske inte är den godaste jag vet eh, men jag vill ändå liksom eh, jag vill vara med där och <hör> då tänkte jag att man ska ändra processen av det man gör vin med. För idag så gör man vin av druvor. Mm. Och eh, då har vi fått vitt vin eller röttvin, eller så kan man få se bla, bla bla. Men man kan använda slaggprodukten när man gör vin till att göra eh, en annan spritdryck. Finkel? Grapp. Nej, grapp. Och då tänkte jag att vi ska göra, vi ska IQ-befria alla människor så att de inte vet hur man uppfinner Grappa. Sen får ni bygga er egna historia därefter, vad som inte skulle ha hänt om Grappan... Vi skulle inte sitta och så här och så skulle AMK-morgon fortfarande ha hållit på med originaluppställning. Nej, det sa jag inte. Men om Grappan inte hade funnits, då hade det kanske inte druckit så mycket Grapp. Det Nej, ju men då hade Sverige. det varit en annans bit. Det hade varit sangria. <laughs> det hade varit tabasco. Det hade varit... Det var tabasco. Tabasco-mantaget som har riktigt gått. Det också ja, ass... jag också säger, då finns ju risken att vi inte har suttit här och pratat. För den där ligger ju är ganska stor grund för att vi sitter här. Vi börjar ju snacka innan grappan. Ja, Gjorde vi inte? Nej, det gör vi inte Nej. alls. Det. Din lilla jo, det det historia vi. förvanskar, det gör inte alls det. Vi... Nej. Vi började ju med diskoren. Nej, under det, vi inte, det var ju inte så. Grappa Nej, grappa hände i november. november 2015. Vi startade, startade den 8 februari eller sånt, 2016. Jaha. Just det. Så jag känner att det Men hur skulle du för folk att inte göra VIN på windrush uh, Grappa. Just det, grappa på Windrush-kärnan. Uh, Genom att få att smaka riktigt jävla illa, typ som färnet. färnet ja men det smakar ju ja, redan räddpyssel. Ja men det är det jag menar, Varför, vad fan dricker folk det för? Jag vet inte. Tycker väl det är gott? Nej, varken grappa eller färnet är gott. Men det finns alltid folk som tycker äckliga saker är gott. Men det är vad jag hade gjort, vad, vad hade du hittat på om du hade åkt tillbaka i tiden limpan? Jag hade åkt tillbaks till, till 934 efter Kristus faktiskt. Anskar? Nej, inte Anskar. En annan, annan nordbo. Öskan? Nej, jag hade åkt, åkt, jag hade åkt tillbaks till gamla den Gamles kröning. Vemskröning? kröning. den Gamle. den uh -huh. till drottning Margareta i Danmark. Spelar vi drakar och demoner nu? <röks> <röks> <Du>. <röks> är det, ja. det filmklubben eller? Ja, precis. <röks> Nej, Den han slog du. Jag ska döda traken för att få guldet. Då ska vi slå här och se. Slå igen. en test T12 ja. du fick en etta, det gick inte så bra. Nej. Ja. Ähm, för att det är väl så är det äldsta fortfarande aktiva kunghus liksom, som inte har liksom, dött ut och bytts ut mot mot eh, franska löjtnanter och sånt där utan eh, Gorm gamla är fortfarande anfarande och kan följa det bak hela vägen. Men då tänkte jag så här, man går, går liksom till när han och, och bara anklagar honom för att vara typ någon, eh, någon häxa eller något i den stilen. <laughs> och får honom bränd istället. <laughs> så har inte Danmark någon kung där, bara för, ja, jag vet inte vad, som skulle göra, vad det skulle göra för skillnad, men har ju förlorat den här ett i alla fall du kanske vi går tillbaka till att det blir den här som vi pratade för som om, danskens familj. Mm. Så nu har vi och... den, har vi Vi tar med fyllde, okay. fyllde dansken och kröner honom till kung innan Gorm gamla. Och det blir så mycket <laughs> roligare skandal <laughs> om, om det är liksom kronprinsen av Danmark som springer in efter 12 till 15 öl. Och, och då ska singa. vi tänka att den här, den här Dansken som kommer att springa in då. Han har ju vuxit upp i ett kungahus. Liksom i sådär 15 leder bak av fyldig danska. Hette <laughs> han Så, Gorm, sa Gorm den gamle hetan. han. kallades även för Worm. Han var danskung under första hälften av 900-talet. Han har släkt med jätten Jorm. Ja, precis. Han hade en, en, det var en gren av den den släkten som bodde uppe i Jämtland. Vad Yes. De men det. Gorm, det är ju... Han är ju med i Vov. Grommars Hellscream. Men skulle inte det vara coolare då? Om Danmark skulle haft en orkkung? <laughs> <Hello. laughs> jo, men det är det Det var ju det jag sa. Fyllerdansken. dansken är väl typ en ork? Ja, oh, det är alltså. lite för. Lite när måste inte... det komma. Du målar ja. grön. Det hade börjat vara lite läskig. Lite läskare om du springer in en ors på plan så är det dödmarknads. <laughs> Men det hade man ändå kunnat driva upp på sådär... Saurum. <laughs> på tusen Nej, år så man avlar på avlar på den här filidansken så hon blir ännu mer <laughs> ännu mer orklig. Liksom. Alltså egentligen så är det bara att ge en svensk tillräckligt mycket öl. Så blir han en ors, en dansk kan aldrig få för mycket öl utan. Det är ju fortfarande bara en dansk va? Men kommer fylldansken fortfarande Bo i Sverige? För det roliga var ju med Fylldanskar som sprang in där 2007 Var ju att han bodde i typ Lansk Krona eller någonting sådär <laughs> Han bodde i Göteborg och jobbade i Hamlin Var det så det var? Okej okay. ja. ja men vi må, det, man kan ja. väl ha någon dansk På något sol eller någonting där Det är väl den <laughs> Vi sätter alla danskar i Israel <laughs> jag tänkte säga det, vi på väg tillbaka till Raskulogiska institutet Så Anton, eller Dögrävan, vart hade du rest? Jag hade rest till, nu ska se årtalet rätt här Om jag minns rätt så var det 280, 281 After the Conquest i Westeros. Mm. <laughs> ja, okej. Okay. Uh, so alltså. Mina källor här är ju då inte helt uh, det är helt uh, utan det är Nej, men de är, det är en del rykten att man har fram. Det finns ingen fakta på det här riktigt. Finns det uh, ingen fakta i det här fiktiva universet? <clears throat> nu vet jag inte för att prata om. Det här ligger alltså Uh, Westeros det är alltså de sju kungarikerna som vi ja, pratade ja, om förut ja. mm. uh, som hänger upp. och 281 f.v.t. var sen när Lyana Stark blev kidnappad i situationstecken av Rhaegar Targaryen uh, eftersom och som sen ledde till ett stort Inte en Vad sa alltså, jag? Helena. Alltså spoiler game of thrones uh, Nej men det här är det ju långt innan de här Ja, jag är inte ens sett skiten. Nej. Synd för dig. Jag sparade till att Ja, det är fint. För hela det, den här kidnappningen då, den ledde ju till eh, dels eh, ett krig över hela landet. Där Kom. Barathien med, med, med sina supportrar satt upp sig mot kronan. Och sen till att eh, ja, allt som händer i, i nutid då, va? med mer krig och det är rebeller överallt och sådär va. Eftersom Lena egentligen, det var ingen kidnappning hon ville ju det här, men jag hade men så bara man på, Såg man på det... en Ja, <laughs> Vilka kläder man hade på sig eller? Nej men de var ju kära i varandra så jag hade ju bara sagt att, gå till och sagt att ah, men kan du bara säga till någon här att du inte är kidnappad så slipper miljoner människor dö. Vad hette hon sådär? Lena Stark. Ah, okay. Hon dansar inte i en eller? Nej. <laughs> Kanske h. Exakt, hon var ju så, här, alltså det var ju riktigt walk of shame. Hon bara smet ju undan och låtsas vara kidnappad här istället. Så att det är ju en riktig så. här. Hon har någon har ju blivit anklagad för våldtäkt och kidnappning utan alltså hon var ju med på det. Men kärleken är evig eller? Ja, kärleken är evig. När vi är tillsammans. Ja. <laughs> och ingenting är så... större än det här. Nej, exakt. <laughs> <laughs> uh, Och Jag tänker sen, inte vara tyst. Nej. <laughs> Gjorde det ont någon gång eller? Ja, jag hade gjort det för att hon dog. man kan säga att hon levde i ett delirium eller? Ja. Hon do, hon dog i barnsäng så att det där jag hörde ont. Uh, men jag tänker bara att uh, Men är, är det den sagt... dröm som alla drömmer om? Ja, det är det. Uh, men gråtningen, gråtningarna tårar över det jag <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej. Vi drömmer om dig Sam. Du ringer ju bara mig när du är full. Men det är, det är han som jobbar i affär, eller? Men man, man kan väl säga så här, jag, jag ångrar ingenting. Nej, man ser man ju nästan i stjärnorna. Va? Hur många låtar har du gjort? Är <skratt> hela, du. är hela himlen är kristallet som glänser. Ja. Och det blir Låt nattis. oss säga att vi var gifta. Och vi krossar alla glas. Låt. I en ja, exakt, exakt. Ja, men... Där slog du huvudet på spiken, Tempa. Om de bara kunde säga till någon att de ville gifta sig, då hade inte alla de här miljonerna dött. Om man bara kunde och vara bästa de... istället. Nej, nej, de får gärna vara kärleksbarn, men det är bra att de säger det till någon. Nej, de måste säga stopp! Nej, gå härifrån! <laughs> ja, det var ju inte det de gjorde! <laughs> Kom och följ med fram. Kom och ta min hand. Det är tabu-tabu. <laughs> ja, det var ju faktiskt tabu i och med att han, reggers redan hade en fru. så Det på är ju tabu på det sättet. Men gillar hon unga pojkar och äldre män? eller? Jag vet inte hur gammal du var. Hon har med, med Martin på. Björk. <laughs> Nej, det har hon inte. Oamadius. Hon, hon, hon var förlovad med. <laughs> Robert <laughs> Rupert Eh... <skratt> man det i Västerland och detta utspelar sig. <skratt> <skratt> ja, det är de sina egna kläder. Det är i Westeros. Så det ska man säga, i Northfrost. Hon har sina egna kläder i alla fall. <skratt> ja, det gjorde hon nog. Delvis. Det tror jag de hon var, var med på tre frimärk också eller. <skratt> Slide har du ett ämne? Jag hade åkt... När Hilton vann sitt första guld. Nej du. Jag hade åkt till mästarnas mästare när var med där va? Jag du kolla till Oshinaga och veta det Gunde vann fem milen. Du borde träna med på det. det här är inte din starka grej nu. Det borde du veta Anton eller Jag vill att lyssnarna ska notera att jag är den enda som inte har sagt något dumt till någon hittills. Ja. ja, det är ju fan väl För det är annars mycket det vad det ändå säger Nej, men Med tanke på hur mycket ni de mobbade det. mig i förra avsnittet Så tänker jag att jag har lite att ta igen Men Dämpa, det var, det var orimligt Att de inte förstod Jag tror alla förstod ja, Alla vet väl att saft syd okay, att Ja, ja, den... men precis Den delen är helt rätt att håna man för <laughs> Ja, bra, du har det men... att klara i alla fall men att ingen förstod dina ämnen, det, det är bara dåligt av dem. Jo. Nej, men Slide, vart hade du dragit då? Jag det åkte tillbaka till den 5 november 1955. Vi hade är åkt till... Va? Before the conquest då, eller? Nej. <laughs> <laughs> eh, sen hade jag åkt till Hill Valley. Ja, okej. Okay. Vad hade du, vad hade du hade gått det. på? Någon, någon high school dans då eller nån sånt? Ja, så har ah, jag parat okay. ihop mina föräldrar och dödat Biff 10. <laughs> Varför gjorde de inte det, Back to the Future? Igen? De hade ju bara löst dödat så många saker. Ja. Jag var bara skjutit honom liksom. Jag har knivat honom. att Biff Det that that point in men biff Tännen, är när han släkt med biffryberg eller <laughs> ja, det tror jag oh, eller är det biff alla Lindström som han är släkt med nej det nej nej det tror jag inte är eller är det biffen från jönssonligan <laughs> Lilla jönsson Det finns väl ingen Biffen i Stora... Jo, det är det, visst det. Kan du inte din uh, Jönsson-liga lore? nu blir jag förvånad. Och du som lyssnar på viela Skaris. <laughs> Då ska man kunna allt sånt där. Men, men sa så, du att han biff var från Wellington? Hill Valley. Hill Valley, okej. Okay. Det är Veyron Holmberg som spelar Biffen, för fan. Hur fan är Biffen? Han... Juniorval Leenbergs chaufför. Det var väl han som startade affären Biffens MC? Sten med Anders resesåskap i sällskapsresan, vafan? Nej. Biffens Nej. MC, öppet mellan 12 och 17. <skratt> I Uppsala. Telefonnummer 070 <skratt> <skratt> Biffen är han som kör Wallenbers bil och håller på och är, han som har kapsen. Junior Biffen! men absolut det, uh, Jensoliga den perfekta stöten alltså den senaste finns på Youtube. Ja. Men uh, i full kvalitet. Är det den, den där bra, rebooten? Faktiskt. Det handlar han svartad dynamit här i. Ja. Ja men den är jävligt bra är den. Jag har inte sett den. Ja det var den bättre än vad jag trodde den skulle vara i alla fall. Just Man blev ja. lite chockad av slutet. Ja, den var, det gjorde de bra. Mm. För var uh, den typen av film liksom. Ja, men det var väldigt mycket äh, vad heter det? Oceans Eleven ja. på det sättet. Men det är mm. inte vara det ska vara det heller lite klantiga och att äh, <laughs> alkoholism är aldrig ut på hovet. Ja, men du får lite öl av bok, ut på hovet. Alltså. Fast du hade ju där, du hade ju ändå Dynamo min som spelades av fan heter han nu då? Jan Gustafsson. Nej, Nej det i den bra. nya versionen. Eh, Torkel Petersson. Ja. Eh, han var ju klant även i Reboot Ja han var det. Mm. Okay. Okay. För, för jag vet, åh, men det är roligt att när du tog upp det är lilla lilla jönslingen. Ja, Harry måste dricka saft hela tiden, mm. så det ja. alkohol. Alltså, så mm. det, känns som du har ju. det känns som då den här spanningen. Jag har hört den sans, kanske. Jag vet Jep. inte vart. Jag har också hört den nyligen inom någon podd. Mm, jag lyssnar på över 48 poddar i veckan, så det kan vara ja. nånsin. Men ja, lite, man, ja. på tal om liksom, något man redan har hört så kan man inte vara inne på det här ämnet utan att ta upp skämtet om att någon, vad är, här, någon åker tillbaka och mördar Hitler. Nu kommer jag kommer inte ihåg vem det är som säger det. Red Dead gör liksom... det så. Eller Red Dead Redemption så är det så att eh, Einstein åker tillbaka och mördar Hitler när han kommer ut från fängelset. Ja, nej, men då har inte jag tänkt på det. är alltså skämtet. Och det är också att... jättebra i den. Till, de också. Ja då är det Stalin Som tar över all ställe ja, Jag tänker att, alltså, den, att Den då en jude Som åker tillbaka i tiden För att mörda eh, Hitler men misslyckas de försöker att det är där judehatet kommer ifrån För det var så många judar som försökte åka, till, åka tillbaka i tiden Och försökte mörda Hitler <laughs> Men jag kommer inte ihåg vem skämte är eh, Men att hela det här konceptet Tycker jag är väldigt roligt men alltså mm. grejen är, hade, hade juden fått? Det ser det mycket bättre om inte Hitler bara dödat sex miljoner av dem. Mm. Jag fattar inte vad som gnäller. De har ju fått juden. Ja, och de har sitt ju-lery. Mm. De Judo. Har, precis. De, de har, kan jula. Ja, dra jud-kort. <skratt> alltså, och sen har de faktiskt podden. öppnat... De har öppnat uh, kedjan Jo and the Jews. Ja, de har ju men alltså någonting och fick i konstruktionsläggningen, då fick jag ändå ett guldstjärna för alltså sitt uppträdande Aha. och ett rankingsystem, precis som man har i, i massa tv-spel nu för tiden. Gratis boende Ja, mm. och de har också rätt mycket djupmusik. Då är den pappsen då. <laughs> har vi mjölkat det här nu Ja, <laughs> <laughs> Då, va? Kors och är torr så att säga. Hej och välkomna till fot fotbollspodden med Anton och Dämpa! Ett skägg och ett fjun pratar fotboll. Ska vi få in lite live-känsla i det här? Ja, det kan vi göra. Yep. James, det är väl mest Anton som är intresserad av det här. Neymar är klar. Att, Nej, att Neymar är kl officiellt klar för PSG för över 2 miljarder kronor. Två Två det det vi krången med det där, läste jag? Nej, det är det officiellt som, klart nu. Okay. Ja. Det Sen har det kommit ut en, en ny spade också. också. <laughs> det, är, det är så att han har ju alltså sin gamla klubb, Santos, de hade väl rätt till jag brukar säga 5% ungefär av Uh, ja det beror du på vad behöver som långsumma ja, Jo men du har uh, utbildningsbidrag Så har du rätt okay, till en okay. viss summa Men det de gör är alltså Att PSG är ju ägt av en här olje Den olje, <skratt> den olje Via sitt oljebolag gav Neymar En jävla massa pengar Så att Neymar har själv köpt loss sig Från sitt kontrakt med Barcelona uh, Vilket innebär att Uh, Santos missar alltså ungefär 100 miljoner kronor som för en mindre klubb är väldigt bra. Kan kan man räkna Santos till en mindre klubb? Det är frågan. Ja, men det är inte ekonom... en av de största i Brasilien. Ja, ja, ja men alltså ekonomiskt mindre, du har ju inte alls samma ekonomi. Ja, men de lär det. väl fått ganska mycket pengar när de sålde Neymar till Barcelona? Nej, för då blåste de, blåstes de av Neymars pappa uh, uh -huh. jag, som tog typ halva avgångsumman. Uh, jag tror fortfarande inte helt uträtt sitt vem som fick vara alltså Santos var ju jättemyndig och det har ju varit uppe i någon domstol om det där också. Så att, eh. ah, ja. det det. Att, alltså, var, hur fan kan han. Är det, är det ens rimligt att han ska kunna spela in 2,2 miljarder? Liksom? Nej. Eh, men det är inte bara 2,2 miljarder. Det är alltså 2,2 eh, miljarder för att köpa loss honom. Sen kommer han under sina fem år i PSG är på ett femårskontrakt så kommer han tjäna 1,4 miljarder. Sen är det skattekostnader på 1,5 miljard. Så att det blir runt 5 miljarder kronor som det kostar PSG om de inte säljer honom vidare sen. Nej, det, det måste ju vara det de har som... Mm. Ja. Eller som tröjpengar. Fast grejen... Ja, men det med tröjpengar... Det är det man ofta säger, att man så här, tjänar in pengar på tröjförsäljning. Problemet är att de... Det är inte så det funkar, utan... PSG eller de här klubbarna De får ju en viss summa pengar från sin, Alltså de som gör tröjorna varje år yep. Och de får ju inte lika liksom mycket pengar per tröja Utan de får en fast summa varje år Eller souvenir uh -huh. Men de lägger ju få mer Vi ska sälja dinkeltröjor <laughs> <laughs> Men de får också pengar om de går bra I Champions League -grejer. Ja, ja de, pengarna, de pengarna är typ inga pengar Om du är jämfört med alla andra pengar Nej, blir, Jag menar men, Malmö Malmö fick in 190 miljoner Eller vad fan det var när de lirade Champions League Och för Malmö är det gigantiskt mycket pengar Men 190 mm. miljoner är ju, Det är ju en piss, äh, piss i Atlanten för klubbar Som äh, sitter liksom i PSG Barcelona liksom ja, men Samtidigt såna, så får du, du får ju Det ju den en 20-underande i Maras ja. utköpningssumma ja, Jo, jag, absolut Men det är ju Dessutom är det liksom. att du, De andra klubbarna får ju mer än Malmö får, för du får pengar beroende på, baserat på prestation. Du får mm. pengar beroende på poängen du tar och hur långt du går. Eh, och att gå långt och få liksom en spelare som ni med får ju fler att gå på matcherna. och också, också. Så det är klart att du får in pengar kommersiellt, men inte just från tröjorna. Oj. Sen blir det väl säkert fler Vi vill gå och kolla på PSG också nu när de har enda världens spelare. Ja, exakt. Och de Rökade har ju också värvat. De har ju värvat en av de Tre, fyra spelare som slåss Om att vara världens bästa spelare När Ronaldo och Messi inte längre är det Men, Men de har inte lyckats Knyta återigen bara PN Nej Och det hade ju inte, det hade inte varit jättelångt ifrån Nej, med, nej, nej. Men det är inte omöjligt att han går till Barcelona nu Nej Det är, det är väl det vanliga pusslet när det kommer till transfers i, uh, i fotboll att oj, nu fick de massa pengar och saknar en spelare här, då kommer de ta den killen. Jo. Uh, jag tror ju fortfarande att han stannar ett år till, annars har han redan gått med största sannolikhet. Sen vet man aldrig Pff. vad som händer, men jag tror inte det har saknats anbud direkt. Men alltså, det, är, det är rätt kul PSG-mässigt för att Tidigare innan den i Mar blev aktuellt Så ryktades det att Verratti uh, var på väg bort till uh, Real till Madrid Barcelona. Ja Barcelona nah. har ryktats det. Okay. Ja, det var ju där bråken var uh, Så att Nu får vi se den Hur relationen psg barça är just nu Ja, men precis De hade verkligen behövt Verratti uh, uh, <laughs> Är du intresserad limpan? Nej inte det minsta Nej. Nej, Nej, men vi, eh, vi, kan, vi tar det här lite, lite kort Så är ju det här faktiskt En historik, historisk händelse För det är så mer än dubbelt så mycket Som den tidigare eh, Dyraste övergången i världen jup. Den var låg på en miljard ungefär eh, I Pogba till United Vilket också är intressant Eftersom de släppte honom gratis Tre år tidigare Och sen ja. köpte honom för en miljard Tillbaka Det säger eh, sitt om hur United funkar Och hur ju Juventus scouting och ja. eh, värmningspolicy. Men eh, ska vi säga att vi ska slå igen boken där, eller? Är du har det nytt skämt, va? Ja, just det. Jag har faktiskt skrivit ett helt nytt skämt. Eh, om man är allergisk mot gluten mm. kan man då få vetekli. Det var allt ja. för det här elfte avsnittet av podcasten Vinkel. Vi hörs nästa gång. Ciao! Okay. Hej!